Johannes að guðspjöll 5. kafli. Þessu næst var einn af hátígum gyðinga og Jesús fór upp til Jerúsálem. Við sauðahliðið í Jerúsálem er laug sem kallast á hebresku Bethesta. Þar eru 5 súlna göng. Í þeim lá fjöldi sjúkramanna, blindra, haldra og lamaðra sem biður hræringar vatnsins. En engil drottins fór öðru hverju niður í laugina og hrærði vatnið. Sá sem fyrstur fór ofan í eftir hræring vatnsins varði heill hvaða sjúkdómu sem þjáðan. Þarna var maður nokkur sem hafi verið sjúkur í 38 ár. Jésu sá hann þar sem hann lá og vissi að hann hafi lengi verið sjúkur. Hann segir við manninn, viltu verða heill? Hins hjúki svarað honum, herra, ég hef engan til að láta mig í lögina þegar vatni hrærist og meðan ég er á leiðinni þegar annar ofani og undan mér. Jesús segir við hann, statt upp, tak rekkju þína og gakk. Jafnskjótt var maðurinn heill, tók rekkju sína og gekk. En þessi dagur var kvíldadagur og menn sögðu við hinn læknaða. Í dagið kvíldadagur, þú mátt ekki bera rekkjuna. Hann svaraði þeim, sá sem læknaði mig, sagði við mig, taka rekkju þína og gagk. Þeir spurðan, hver er sá maður sem sagði þér, takana og gakk. En læknaði maðurinn vissi ekki hver hann var því að Jésús hefði leins brott en það var þröng á staðnum. Nokkur síðar hitti Jésúsan í helgidóminum og sagði við hann Nú er þú orðin heill syndka ekki framar svo eigi hendiði annað verra. Maðurinn fór og sagði ráðamönnum gyfinga að Jésús væri sá sem læknaðan. Nú tókuð þeir að ofsækja Jésú fyrir það að hann gerði þetta á kvíldadegi. En hann svaraði þeim, Fadir minn starfar til þessara stundar og ég starfa einnig. Nú sóktu þeir enn fastar að taka hann af lífi þar sem hann braut ekki aðeins kvíldadagshelgina, Heldur kallaði líka Guð sín eigin föður og gerði sjálfan sig þannig Guði jafnan. Þessu svaraði Jésús og sagði við þá Sannlega sannlega segiði ekkert getur sonurinn gert af sjálfum sér. Hann gerir það eitt sem hann sér föðurinn gera. Því hvað sem hann gerir gerir sonurinn einnig. Fadirinn elskar sonin og sínir honum allt sem hann gerir sjálfur. Hann mun sín honum meiri verk en þessi svo að hér verði furðurlostnir. Eins og fadirinn vekur upp döða og lífgar. Þannig lífgar sonurinn þá sem hann vill. Enda dæmir fadirinn engan Heldar hefur hann falið síninum allt dómsvald svo allir heiðri sonin eins og þeir heiðra föðurinn. Sá sem heiðrar ekki sonin, heiðrar ekki föðurinn sem sendan. Sannlega, sannlega segi ég yfir sá sem heiðrir orð mitt og trúir þeim sem sendi mig Hefur eilíft líf og kemur ekki til dóns, heldur er hann stígin yfir frá döðanum til lífsins. Sannlega, sannlega, segi ég yfir, sústund kemur og er þegar komin að hinir er döðu munu heyra röst guðssonarins og þeir sem heyra munu lifa. Eins og fadirinn hefur líf í sjálfum sér, þannig hefur hann óveitt sininum að hafa líf í sjálfum sér og hann hefðu veitt honum vald til að halda dóm því að hann er mannssonur. Undrist þetta ekki? Sústund kemur þegar allir þeir sem í gröf honum eru munu heyra röstans og ganga fram. Þeir sem hafa gert til góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem dríkt hafa hið illa munur rísa upp til dómsins. Ég megna eigi að gera neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís því að ég leita ekki mínst vilja, heldur vilja þess sem sendi mig. Ef ég vitna sjálfur um mig er vitnisburðum minn ekki gildur. Annar er sá sem vitnar um mig og ég veit að sá vitnisburður sem hann ber mér er sannur. Þér hafi sent til Jóhannesar. Hann bar sannleikannu vitni. Ekki þarf ég vitnisburð manns en ég segir þetta til þess að þér megi frelsast. Hann var logandi og skinandi lampi. Þér vildið um stund gleðjast við ljósans. Ég hef þann vitnisburð sem er meiri en Jóhannessar því verkin sem faðið minn fjekk mér að fullna. Verkin sem ég vinn ber að mér það vitni að faðirin hefur sendt mig. Faðirin sem sendi mig hefur sjálfur vitnað um mig. Þér hafið aldrei heyrt röddans nýja séð ásýndans og og orð hans býr ekki yður því að þið trúið ekki þeim sem hann sendi. Þér rannsakir ritningarnar því í þeim higgist þér eða eilíft líf og það eru þær sem vittnum mig en þér vil ég ekki koma til mín og að öðlast lífið. Ég þykka ekki heiður á um mönnum, en ég þekkiður. Ég veit að er hafið ekki í þau kærleika til Guðs. Ég er komin í nafni föðumíns og þér tækið ekki við mér. Ef annar kæmi í sínu eiginnafni tækið er við honum. Hvernig getið þér trúa þegar þér þykki heiður hver af öðrum en leytið ekki þess heiður sem er frá einum Guði? Ætlið eigi að ég muni ákæriður fyrir föðurnum, sá sem ákæriður er Mósi og á hann vonið þér. Ef þér trýðum Mósi, munduð líka trúa mér því að um mig hefur hann ritað. Fyrst ég ekki því sem hann skrifaði, hvernig getið þér þá trúað orðum mínum?